I vanliga fall, Jenny och vänner, så låter vi våra gäster välja ny musik som de gillar extra mycket just nu. Men lite då och då så bjuder vi in folk som vi tycker sjukt extra mycket om. Eh, någon som har gjort eh, ett album som vi också har lyssnat sönder. Eh, eller bara någon som vi vill ska prata extra länge. <laughs> just idag så får vi alla de här sakerna in i en och samma person. Josefin! Hej! Hej! Lite Kinder! Mm. Är och är lite så ja, eller vi, vi vet inte än Nej. Det kan gå åt båda hållen känner jag, lite. Under, de här, under de här 45 minuterna Så ja, kan vi liksom det kanske Vi kan knäcka dig det. Ja, det är lite så <laughs> ja. jag, vet inte, jag känner att jag kanske börjar bli sjuk Men så kanske man vet så här, När jag är klar med det här jag Är jag så ledig liksom. Så då ja. kanske jag blir frisk Eller så blir det precis tvärtom Jag blir ledig och då blir jag ett sjuk. Man vet inte Uh, är det här allra, allra, allra sista du gör liksom, i, som har gjort med din platta? Nej. I form av promotion? Jag, jag, nej, jag ska göra lite musik musikhjälpen och lite sånt där. Okej, okay. så men dutt. det är för en, en god sak. Ja, men det är mest, mest dutt. Nu är det inte hel dagar och sånt. För några dagar sedan så släppte du ett album som jag har lyssnat på på repeat och lipat och, och ja, Det är okej <laughs> uh, men jag bara tänkte att du, De här senaste dagarna måste ha varit ganska bananas Ja, uh, du, har jag, jag, ja precis Men jag kommer ju också så här Jag planerade ju in en sjukt dum grej Alltså att jag åkte bort Så att jag slapp var hemma mellan att skivan blev klar Och att den släpptes Vad var det någonstans? Uh, så då var jag i Los Angeles Och så landade jag liksom på fredag, Spelade på kvällen på fredag Landade fredag morgon, spelade i Karlstad på fredag kväll såna här pressdagar hela liksom veckan efter så jag vill säga jättelägad och helt förstörd liksom efter när resan och då ska man också vara så här prata om så här skit vad någonting sånt. Jag sitt så snyggast och bäst jag var mitt fulaste och mitt tröttaste och vissa slitnaste och bara ja ful och tåkig verkligen ja. ja, men nu är det bättre i alla fall. Men nu är det ju allt över så <laughs> nu är det slut ja. Men jag jag tänkte så här genjovänne special det går alltså ut på att man ska lyssna på en hel platta Och det känns Tror att den är så kort Exakt Vi har inte lyckats Lyssna på hela plattan innan Med Lorentz Och fylla så ut Utan fick vi in att låta Men jag tror att vi Långa skivor Jag vet Orkar ju aldrig lyssna på hela ändå Det är därför jag tycker om den här så mycket Vi tar det från början Och så får du liksom bara Babbla på sen om Saker Som du vill säga Och Jag får väl snita mig eller någonting När den klar Det är bara Vad är det här för ljud som vi har? Ja vi jag hade öppet det där Arpeggio till Christmas 1974 eller något sånt där. <laughs> 1977 Bra uh, julvibe. Ja men det är, den är så här, så här, uh, vintrig och spetsig uh, Arpeggio tycker jag. Mm. Mm. Varför passar det bra i just den här låten? För att jag tycker att hela låten är ganska kall i sitt sound faktiskt. Är, är den kall på något annat sätt? Um, ja alltså jag tycker det känns som en vinterlåt och uh, alltså texten är ju ganska kylig kan man säga så uh, ja, nä det är väl det hur kommer du sig att den fick vara allra först på albumet men därför att uh, sättet som jag gjorde den på var så himla blev lite som sättet som jag gjort de flesta låtarna på Um, den kändes så himla tongivande för hur skivan skulle låta och känslan i de flesta låtarna skulle vara. Så den kändes så given. Att... På vilket sätt? Um, men den var en av de första låtarna som jag skrev efter Ful och Tragig tjej tror jag. Och att den, den gick relativt fort att skriva det var så himla uh, roligt att göra den också. Uh, jag var typ Fast var som... är nästan så sorry. Ja, den hette Glad grej som första utkast. <laughs> Nej, jag skojar, det var julespadelåten som heter det. Ja ah, nu okay. gör jag. Men den är också otroligt deppig. Ja. Men äh, det är lite samma process med de typ alla låtar som jag gör Att jag typ ju, gjorde väl, ähm, försökte bygga någonting kring de här ackorden i ett sjukt mycket högre tempo och försöker göra en peppel, peppig låt, men ja. göra en upptempolåt låt, liksom, även om den är deppig mm. Men bara går. Alltså, det går inte. Så drar jag ner det och så blir fett liksom. Åh, men, kan inte alla bara sänka tempo på sina låtar? <laughs> jag gillar bara att släpa, ja, jag med, uppenbarligen så, ja. den, Men jag tror den här låten också hade lite så här Man ville att den skulle vara lite drivigare Men sen så bara blev den sjukt i slutet i alla fall Vad handlar den om då? Den handlar, det här kommer ju vara lite deppigt av, Men den handlar om min pappa, mm. låten så alltså det var första gången. Den blev också speciell, jag tror Det tror jag det därför den ligger som först på skivan också för att det var första gången som jag kunde skriva om någonting som var så pass personligt liksom, utan att, Och att våga lämna ifrån mig det, Och våga så här, säga det. Um, uh, för man kan nog tro att det är en så här uh, kärlekslåt liksom. mm. Men det var inte riktigt, det var bara ett skönt sätt att förklä den <laughs> grejen i. Och uh, det är lite så med några låtar på, eller så hela skivan känns lite så att så här, jag har kunnat skriva om jobbiga grejer på ett sätt som jag ändå kan stå för utan att det blir så sjukt banalt också. Så därför satte jag den nog först. Mm. Den är typ mest emotional för mig och då tycker jag att det är så här bra så här, öppningsspår. Man blir knockad direkt. <laughs> vi, vi, vi fortsätter med någonting lite här, gladare, mm. gladare style uh, en annan jag la som jag tänker komma så veva standard nästa singel radio mm. är det det mm. så ja Random folk som nej, vi tänker på. All, all alla random folk överallt. Det är mycket random folk överallt. Faktiskt. B vadå, vilka är det? Vilka, vilka ser du framför dig som är random folk? Jag bara, nej, man, vill inte hänga. man vet ju inte vilka det är för det är random folk. Det är det nej. som är problemet. att är bara, bara de öh. som är någonstans säger blurred vision. Alla som hälsar som man aldrig har sett förut. Åh nej. Det är drygt. Det är nej men. Um, Var kommer den här vi och dem viben ifrån? Det, det här är ju min låt till Fiona. Mm, är det? Det är lite så här, bli bästisar-känsla. Uh -huh. Så vi gjorde den tillsammans. Precis när vi blev liksom kompisar. När var det? I år någon gång, typ i somras. Mm. Efter Vita Bergen-grejen typ. Just det. Så vill vi göra mer musik. Och så gjorde vi den här. Det är hon som skriker, det hör man <laughs> kanske inte, i bryggan. Så ligger en kör. Tidja spelar var Så är det någon i bakgrunden så bara Låt några killar och oss. Det är Fiona som ligger där och grumlar lite. Gud vilket stök gäng. Jag bara tänker ja. när, man, när man börjar se lite så här bilder på dig och Rebecka och Fiona så tänker man Gud går det här? Mm. Den här natur är liksom bara virvel ja. i ihop. Eh, det går men jag blir för första gången kanske lite mer en sån här lugn person. Ah. Jag blir ofta det med andra väldigt Chaos, utåtriktiga utåtriktiga, <laughs> utåtriktiga personer. Robert på Godberg. Ja. Och hittar det på nya ord. <laughs> ja, precis. Eh, då blir jag lite mer bakgrundsfigur eller så här, i observatör. Ah, Observatören ]berg. kommer fram då. Mm. Eh, vilket jag tycker är så jävla skönt. När man annars som jag brukar kalla det, har väldigt mycket socialt ansvar. Ja. <laughs> men alla bara, nej du tar bara all luft. Jag bara, nej jag tar socialt ansvar. Ja, men du håller igång liksom, stämningen i rummet? Ja, men liksom, man kan säga att truten går i ett. Liksom. Och det är så skönt att man får konkurrens och man får vila lite. Ja. Så här. Gud, så det är mycket så med dem. Mm. Eh. det kan man ju känna igen sig i lite olika. Alltså att man kan vara mm. en person hemma hos syskonen och ja, en annan på jobbet. Ja, det är lite bra dynamik där. Men... Eh den låten kom till alltså, verkligen i bara så här, också sjukt nykärt. Eh, så som jag tror låten känns var det verkligen när Visar hängde så jävla mycket och typ gjorde musik och så, mm. i somras. Så det var... Gud, fint. Den är till henne. Mm. Vet hon om det här eller? Ja. ja. Fint att när, kom, när, när, kommer, när kommer hennes låt till dig? Det vet jag inte. <laughs> jag, jag tror hon kanske känner lite att det är liksom våran låt till varandra. Ja, Nice. Även om det är som sjunger. You give me a passion. Have ah, your villain. Ja. Vad, har, vad har du för känslor kring den här låten? Det är väl typ det jag känner är att um, jag, bli, alltså, jag har redan blivit sentimental kring den här låten. Mm. Så nu, den kommer väl i februari typ. Så jag tänker liksom på när jag skrev den att det var så hemskt. Alltså, jag inte, det, vad var du i för då? det, för, nej, men det var så då? eller då ja, men det var så rörigt. Jag var liksom i tre relationer typ samtidigt kände Inte riktigt, men typ och bara, uh, det är inget bra, det var så konstigt, jag visste inte vad jag skulle göra med någonting. Nej. Så det tänker jag på då också. Ja. Kämpig tid på något vis. Ja. Uh, uh. Så det känns ju verkligen inte, den känns ganska långt ifrån resten av skivan på något Är Det är som att öppna gammal dagbok och bara, åh, oh, uh, det här. Uh, uh, det ja, på. och verkligen den här, åh. Uh gud, man bläddrar fort vidare till nästan, <laughs> det är läser något tidigt. annat som var kul, eller antingen <laughs> alltså, något som är sjukt mycket äldre som man kan typ skatta åt mm. Mm. eller liksom bara listor på killar i sjuan mm. mm. ah, ja. var... alltså, det känns lite sådär vi uh. uh. <laughs> går snabbt vidare ja, gör det. till ångrar, allt. ångrar du allt den är roligare ja. Jo, jag ångrar ganska mycket <laughs> <laughs> med om det inte en person som bara jag ångrar ingenting, <laughs> jag ångrar verkligen allt jag gör <laughs> Ja, och en kompis brukar jag prata om att så här, skammen är den känslan man har närmast till. Mm. Alltså det är den som kan komma på. Alltså den, man har tillgång till skammen och allt. Men ska, den all, den allting man skäms allt över. Det är svårast att komma över tror jag. Ja, det tar längst tid att liksom, Komma ur. Ja, Men det är också så. som att man har, man har så här, liksom, konstant tillgång till alla pinsamma grejer man har gjort i sitt minma ja, liksom, direkt. Så det poppar upp saker nu när du pratar om, vad poppar upp nu. Nej, men det, när man har, framförallt så att jag, eftersom som jag sa tidigare, så pratar ganska mycket och har gärna. Jag är inte. Ja, men jag kan säga ganska ogenomtänkta saker. Jag skulle inte säga att jag är osmart, men mer att jag liksom. Jag bra, jag nej jag har inget filter Och så här, då vill jag gärna ha den tilliten Hos den person jag pratar med Att man kan ändra sig mm. Eller liksom nej jag menar inte så Men liksom det som händer är ju när jag har fått ett medialt utrymme Är ju att det bara dundrar ju <laughs> ut Hur mycket skit som helst Som jag sen aldrig får revidera Så att jag ja. har nog en ganska konst Vissa kanske har en konstig uppfattning om mig, Eller har blivit sårade Eller liksom så här, ja. Men nu ja. har du chansen att ta tillbaka någonting ja. vill du... Nej, men... Eller är det bara allt? Nej, <laughs> Nej ja, precis Nej, men det, är, det är väl mer det man vill säga då att det kanske, Man kanske inte behöver ta allt så himla allvarligt Nej, okej okay. Liksom Ja, men jag vill gärna säga det till alla som lyssnar ut också att jag ångrar alla mina recensioner. Mm. Jag ångrar varje gång jag så här, recenserade någons utseende. Det vill jag ta tillbaka. Mm. Jag ångrar det. Jag ångrar, jag, jag ångrar, det. Jag ångrar, jag ångrar otroligt mycket. Alltså. Mm. Ja. Nu tar sig sedan, jag sig så att min... <här> <så, här> Det är mycket här med min output som jag ångrar. Jag vill, jag vill liksom, jag vill, vill? ja men Sättet jag kommer fram i sociala sammanhang det är mycket som jag känner att fan kan jag inte bara tänk om jag bara hade lugnat ner mig lite igen typ inte Nej, hade det låst, inte in, du. Fest, låst in till exempel min releasefest låste in Lawrence i ett hörn för att jag bara ville prata med honom själv. Alltså här, vem du gör det? du fångar den andra stå på pannen för i ett hörn. För att jag tyckte ja. han var så söt så jag skulle liksom bara vilja prata med honom för mig själv. Så bara, men det där var ju helt sjukt gjort så sen. Känner du att du ångrade inför andra personer eller mot honom? Inför mig själv, inför honom, inför alla inblandade. Inför alltså skärp dig så känner jag ofta att jag vill säga till mig själv. Förlåt Lågens ja. För alla gånger vi har liksom cornered dig ja. Och bara Men för att du är så göttig liksom Nej så god Baby ja. att Allt länge sedan De rosa månen Kväver mig Jag känner inte bara ut och så svinga någonting. Jag hoppat någon Vi och bara ah. liksom kasta något tungt på någonting någon. annat <laughs> på någon. Nej, på någon inte. Jag vill inte skåla. du säga att jag vill gå ut och svinga. Jag bara, Oj. Nej, men, jag men... inte, inte, inte svinga. Jag ville men... liksom bara ha någonting. i men så, så kul att gå ut och svinga. Så alltså svinga fest. <laughs> Jag, jag bara, det här är min familjskylda för att jag bara går ut och inga när jag hör att jag blir så sugen på andra människor. Oh. Gud. Nej, men, <laughs> men Jag menar att den har, så, den har så himla att så här, härja. Man vill liksom ut och härja. Fett, jag kvällan. brukar ju kalla det på min, min dansbandshit. För att den känns som så här, Den är i dansbandstempo. Är, ja. jag börjar, det är precis som liksom, man så här, så här, så här <laughs> vevar i det med armarna. Och gör så här, dum, dum. Liksom, ja. men dumtroll. Alltså, jag har börjat hata att spela den här live. För att jag ser hur jag står och vaggar <laughs> fram och tillbaka. Som, som om att jag är typ plura eller något. Vet du så här, Boom, boom, boom. Alltså, du vet, sådär. Nu, nu ser det ut som att du höll en hög bas liksom ja, men lite så, ja. så här, bara, har otroligt oklara output Med den här live för att jag liksom, den går liksom leva den. för för ja. att det ska vara så rörigt ja. och den är för rejäl för att jag ska göra en långs alltså, du vet så man bara eder in ingenting och så är det så starkt ändå så man bara mm. oh, ja, nej, svårt hur ska du lösa det här då för du kommer ju få, få spela den live jag ett par har gånger spelat till. Den lite, men, ja, sist så gjorde den jag helt akustiskt och bara tog ner den på mm. jorden. Och då blev det jättefint. Men äh, ja, jag ska ju spela den på p Guld så nu ska vi göra en lite rave i edit tänkte vi istället. Mm. Försöker jag. Ja, den ännu ja. vräkigare. Precis. Och härjare. Man måste ta den någonstans för så här är det ju typ... Ja, det funkar säkert. Det är ju ute eller liksom i en betydelse. Du vet, att man lyssnar på den ja. så, eller lyssnar i lurar, så här, men det live är fan helt omöjligt. Jag tänkte ändå att det där är ett bra trick för att få folk att gilla någonting. Att låta det gå i det här lite så här ja. tempo ba det, Barn ja, gillar det. Precis. Ja. <laughs> men, <laughs> jag så du får lite sådana meddelar nu. Min fyraåring sjunger med spontant lite det var underbart. Det jag kan tänka på är typ, att jag svär hela tiden. Och bara, Nej. Har du nått en ny publik nu? Senast ja. på senaste tiden. Ja, det har jag. Förut när man kollade på mina, så ju, man kan kolla på statistik på Facebooks likes så hade jag 84 män. Mm. Innan? Ja, innan Shit. jag började göra musik på svenska. Så Gud, det, det var platt. ju otroligt konstigt. Började på att du liksom känner jättemycket dudes? Eller jag har ingen aning. Att, äh, Nej, men jag tror att det var för det att jag låg, på ett sånt, jag låg på så här amerikanskt eh, dans-indie-label mm. och mm. jag kan tänka mig att de kanske hade en jättemannlig publik eller jag vet ingen aning. Men mm. det har ju jämnat upp sig framförallt och jag ser sjukt mycket mer yngre tjejer på mina spelningar och det mm. är helt grymt. Men jag tror, eller om jag bara får spekulera i från mm. mm. så här, så känns det som att man känner igen sig, alltså som, som tjej mm. i, i, i skivan, alltså, även om man inte är en ung person längre utan alltså, ja. en tant som jag. Nej. Så är det, nej, men det finns någonting i det som är ganska. Flickigt och mm. liksom, man känner <gör> ju hjorra jag bara mm, ja, mm, ja det, det hade jag tänkt <gör> <gör> förvandlades <gör> till något där när jag gjorde det där dansbandsmove. Ja Nej, men jag, vet inte, jag ska inte sätta några ord på det här mer mm. bara att man, det finns en massa igenkänning för någon som har varit en tjej. Nej ja, fördelningen har jämnat ut sig det är mm. jag väldigt glad för faktiskt och uh, vad kan man säga mer? Ja, men framförallt så är det fler. Liksom. Mm. Såklart ja. Ja, men men ja, hur känns det där då när, när folk kommer fram och bara min fyrjågning liksom mm. på det här? Vi vevar det här i vår butik hela dagarna? Eller? Nej men det är lite jag, lite, det, ja. jag känner att det är blandat. Alltså jag, jag blir också livrädd när det är som jag märker att man har liksom... Jag vet inte, när, när så unga tjejer kommer fram och man märker att så här, oj, det här är typ stort för dem. Mm. Då tycker jag att det är ganska jobbigt för att känns det känns som att man har typ vill nås så konstigt maktförhållande nästan att de är så här, ja. Åh, tycker att man är så cool och man bara men alltså, du är cool lägg av alltså, men det är lite svårt ja <laughs> precis lägg av så jag är knuffen lägg. som är elinja ja men det, ja men lite så kan jag känna ibland men ja, ja. det är, är väl inget jobbigt det Nej. är bara mäst kul hur, hur tacklar du när jag säger folk som jag bara kommer och säga ha sat tårar i ögonen och bara jag ja, men då blev jag jätteglad alltså och <laughs> uh, men det är overkligt. Det går inte. Jag kan inte ta in det. Så ska jag säga. Det är för det är för konstigt så man är bara så här oh, grymt. Det blir grymt. Jag <laughs> Oh Eh, ja, eh, jag skulle vilja säga Att det handlar om Anders Glänmarks mamma Inga Glänmark Men eh, det gör det inte var, Varför vill du säga det? Nils som är med sjunger Han har en massa andra roller I mitt liv också Men ja. eh, på den här låten så sjunger han Och eh, Hans mormor heter Inga mm. Så vi liksom spelade in i den där huckan <laughs> Så vi är så jävla Alltså det var så tramsigt. Vi kunde inte spela in. Alltså det gick inte. Men varje gång skulle de bara. Inga är som vi. Jag var bara på vilket sätt. Alltså, inga klänmärk är som vi. Det var väl oh, roligt. Åh gud. Eh, oh. Och sen skulle ni liksom hängla i videon. Och så oh. tänkte ni på. Inga och ja, oh. oh, det blev mycket mer där. Mm. <laughs> så. Mm. Och det är fortfarande det du tänker på när du hör den här låten idag? Ja, nu, framförallt nu när man liksom har så mycket distans till den som man inte blir så här Förut så blev man lite mer emotional mm. Mm. Nu har man ju inte typ bara Inga, Ja. som mig Och, då, ja. Ja. Sådär. Och nu, har du, nu har du sabbat den här för alla mm. andra också. Alla andra ja. det, gjort. Nej, men det är väl <laughs> kär, kärlekslåten på skivan Så fin, Och också, också det här Vi, vi mot dem mm. Vi mot världen Finns ju inget dem utan ett vi va? Nej. men äh, är det liksom ett, ett, något som går igen så här, i, i livet? Att, äh, mm, jag vet. Ja, jo, det gör det väl. Absolut. Alltså, jag tror väldigt mycket att man har ett behov av att äh, ha ett vi. I, även om det är så här i, i sin familj eller i äh, sitt umgängeskrets. Mm. Liksom att, att det är så här, gruppidentitet är sjukt viktigt. Vilken känner du dig mest vid med just nu? Men det är väl det som är mitt problem att jag inte har något. Det låta därför jag skulle dem. <laughs> men, åh. om det. Jag är ganska mycket ensam person. Alltså, mm. Jag har alltid varit så. Jag har så här, jag gästar folks gäng. är lite så här, uh, har inte så jag är rätt flytande mm. i, i det mesta har inte haft någon så här jättelång lyckad relation heller alltså du vet, så man känner sig ganska mycket som att så här, det är väl någonting men så skiljs med så barn så alltså jag är inte någon så här stadig, Fastpunkt. nej och det är väl därför jag skriver om det hela tiden kanske mm. så nu kände jag att jag man önskar att nu, vill, nu ska du hitta det och så blir det mm. ingen mer musik men det vill man inte ha mm. jag bara, var ska jag hitta Inga Glenn Marks jag kan vara med i hennes för <laughs> Ja. Allt ja. alltid, alltid, alltid allt var med i Jenny och vänner familj. Jag är och... sjuk som jag kom för här ju inspelning nu för att jag har sagt det här och bara please du sitta här för att... Jenny och gillar dig. Ja. Det är liksom nästa Great. nästa podd succé. Låten. Mm. Lilla interludet. Fin. Ja. Tack. Du, vi pratade om innan... Äh, du så någonting om så här att man ska försöka undvika att vara banal. Eller mm. hur, hur gör man det när man liksom ska skriva saker på svenska och det ska handla om ganska stora känslor och men det man ska försöka koka ner det bara i lite text? Liksom, ja, men jag så tror så att om man tillåter sig själv att vara det och man är ganska ärlig med det man skriver då blir det aldrig dåligt. Alltså det känns som att det känns ju alltid helt vidrigt och man tror att det ska låta så himla pajigt liksom. men om man någonstans om det finns någon ärlig känsla i det man har skrivit så blir det ofta låter det alltid bra. Om man när det kommer det. I, ja, om det kommer i men du vet så med musiken och så här. Mm. då i slutändan när man lyssnar på det så bara, vad fan. Då, det bär upp liksom då oftast. Jag vet att du pratade med, med Jon Laxe på Godeo, som jag också jobbar med, mm. om, lite om det här med att, vilka, vilka uttryck man använder i texter mm. eller vilka ord. Att man kan säga att det känns Man igen. hör det igen och så att man bara skiter det. Men speciellt i, så här, men som vi pratade om mm. också, saker, intervjuer man gör i skriven text eller så här, mm. när man inte hör hur man pratar, att det är det värsta som finns. Om man bara läser konvolut, alltså, som jag gjorde nu. Just det, jag har en cd till dig, ska du få. Har du? Ja. Ja. När man läser bara i konvolutet och läser text, alltså, då var man ju så dåligt så att man bara, men vad är det här, tönt liksom. Ja, du menar själv, dina egna texter ja. i tillåtarna. Ja. Men så jag har ju sett hundra liksom personer dela ja. dina texter redan på Facebook. som någon slags poesi. Liksom. Oh. Jag bara, vad bra att någon tar med på allt. Ja. <laughs> du får sätta in den här i efterhand. Åh, oh, fint. Där, liksom. Nu får jag en, en, en CD med en hologrambild. Vilket mm. fint omslag. Var, vem, vem, hur kom det här till? Eh, det kom till med hjälp av Tommy X och eh, han som gör all min grafik. Jakob Pilar, den heter han. Jätte, jätteduktig. Mm har när jag jobbat med, med alla omslag sen alltså jämnt typ har du, har du hittat din luck nu? <skratt> ja, eller nej jag vet inte det ändras ju hela tiden tycker jag. Jag vaknar upp varje morgon och bara uh! <skratt> <skratt> <skratt> <skratt> uh, men jag det känns så här jag har en kontinuitet i vilka jag jobbar med och så, så det blir väl det hänger ihop ändå. Mm. på något vis. Vi, vi uh, har kommit fram till den sista låten på skivan. Mm. Uh, vi, är det skövt? Det är skämt. Vill mm. nice. vi uh, tar vi Allt ju så ju. Och ju allt ju. I just wanna Får du för känsla när vi lyssnar på det här? Eh, men jag har bra känsla av den här låten för att den är så jävla rolig att spela live. Och nu har jag spelat ganska mycket i uppsändningen så jag tycker om den. Vad är det som gör en, uh, den härlig och Den låter jävligt fet live faktiskt. Mm. Eh, får den på skiva. Mm. Så den är typ höjdpunkten på alla spelningar tycker jag. Mm. När kan man se dig nästa gång? I Stockholm nästa helg men jag tror det är utsålt tyvärr. Haha, skönt att säga <laughs> uh, uh, nej, men Jag spelar i Stockholm den 12 uh, december mm. på Medis. Sen så spelar jag Musikhjälp. Jag tror det är typ åtta på morgonen i Uppsala. Så det är ingen har gå dit. <laughs> uh, men vad är det mer? Jag spelar i Lund näst, nu på fredag. Om någon är där. Mm. På mejeriet. Vad, vad, tycker, vad tycker du om att Spela Live? Uh, jag börjar tycka det är askul. Speciellt när jag värmer för Marcus men Det är så lite mer avslappnat än man är huvudakt på något Å andra sidan har det alltid blivit kaos nu. De senaste tre spelningarna så har jag haft sönder något instrument på scen. Jag har behövt avbryta och gå på. Det har varit jätterörigt. Men kul rörigt. alltså Inte så här katastrof. Men det gör att man har så här. Jag blev blivit lite mer bekväm. tycker jag kul. Hur, hur passar ni två ihop som turnerande artister? Eh, alltså jag tycker ju så jävla mycket om honom, om honom nu till slut, ska jag säga. Eh, jag var skitskeptisk alltså, mm. i början. Och Varför det, det? Är, Jag vet inte, rockkille liksom. Eh, känns inte direkt... Och att han är lite känd liksom i sin stil på något vis. Mm. Med all rätt å andra sidan kanske, jag vet inte. Men eh, jag har svårt för det- så jag var väldigt som bara oha, jag Ja, jag hänger väl med då? Verkligen. Jag tackade ju nej först. Mm, okay. Men eh, sen så sa Svt: Typ, så, men vi gör en tv-serie om det här, om du säger ja. Mm. Och då var bara okej, men det blir kul. Vet du mer om det? Ja, det kommer en tv-serie på eh, På Svt: I vår. Där de liksom, det är en dokumentär tv-serie om den här turnén. Mm. <hör> Och om huruvida vi get along eller inte. liksom Aha. lite så. Uh, Har de, tror du att du, det kommer att bli så klippt som om att ni är värsta hundoklatt liksom? jag, jag vet inte än vi får se uh. Uh. och det är fortfarande in the making liksom. vi känner inte varandra så himla bra men, men fan, senaste, efter senast spelningen så kände jag att jag älskade dem så mycket <laughs> kanske var för att vi hade så kul på festen Men uh. ja. sista avsnittet, lyckligt slut men vi, mm. vi ska på charter tillsammans vi kanske kan hända grejer där alltså, Det här låter underbart, jag vill se det nu, mm. nu, nu, nu. Mm. Sista låten mm. En riktig En viktig Vi spelade den i senaste avsnittet av Jenny också också Det finns ingen plan. Jag kommer falla, låt mig få Och sluta tänka, sluta känna Som springer jag ser dig, så springer jag med sig. Jag ser det inte. Något är väldigt fel men jag håller mig. Du har slutat lyssna, jag ser det ske. Vad är den hette som arbetsnamn? Eh, glad grej. <laughs> så, fel. Ja, titel. så fel. Jag vet. det. blev inte så, jag höll glatt um, Alltså årets bästa produktion, eller? Tack så, så mycket. Himlackning krävt. Och mäktigt med den här duetten med Jules Ja. Ah. Hon är ju världens göttis. Alltså. Älskar henne. Så rolig. Ah. Och, uh, ja. Fantastiskt. rolig, kära duktig, allting bara avslappnad, lätt att jobba med allt. Mm. Jag känner inte henne överhuvudtaget. Jag är ju bara så här fan eh, liksom twittrat upp henne och bara vi måste göra något ihop. Hon bara mm. okej, okay. typ kom till studion så hade jag börjat på glad grej då. Ja. Hon var <laughs> nej, den ska vara Men Och så alltså, kom hon in och hade så, här, <skratt> men det var så. jag blev helt chockad för att hon, vi kunde skriva text typ, så här, i mm. studion. Vi bara satt och bollade idéer och det var så här, lätt. typ. Allt var med om liknande. Jag blev jätteimponerad alltså. Det var... sjunger hon ju så himla fint som man går sönder. Typ. Sjukt, Sjukt, snyggt tillsammans med två rösten. Mm, tack. Va, va, aha, det var det ljusaste var... låt. Hon <laughs> ja, <laughs> ja, sjunger ju också så otroligt ljus. Ja, precis. <laughs> i av, ja. Ja. ja, ni läge ja, det är i bra falsettläge på hela albumet. Mm. <laughs> hela plattan lyssnar vi igenom nu. Mm. Hur känns det? Det känns bra. Jag har ju hört det några gånger. Ja. Så jag känner, nej, men, det känns bra. Fint. Så himla grymt att, uh, att du var med och ville tjabba lite om den. Mm. Vad händer nu? Jag åker vidare på den här turnén mm. tills årsskiftet. Och sen har jag en egen turné. Ska in i studion igen januari, februari. Ja, det är bara. Finns det någon känsla kvar att skriva om? Ja, gud. Det är nu det börjar, kände jag snarare. Säg just mig med, med blanka ögon. Ja, Man vet inte om det är, det är förkylning i kroppen. Jag bara, på är, <laughs> är det ska börja i varje hemst? 30-årskrisen. Det är ja. nog det. Alltså. Okej. När, när, det stod, när fyller du? Fan. om, alltså jag fyller ju 27, men, oh. ja, men du, jag är alltid före, <laughs> okay, okay. jag är före i allt alltså. jag hade 20 års kris när jag var 16 så jag vet att det kommer nu du, så jag vet inte, ja, jag fan. håller tummen för att det åtminstone blir en massa gemma låtar, ja men det är krisandet. nog det det blir men jag, ja, men jag känner bara hur det, ja, det bubblar upp snart tror jag. kom tillbaka snart Jenny mm? gen och där. innan jag det. Ja. absolut har det det? Jag kommer i nästa avsnitt. Ah, <laughs> Så, <ska> <laughs> Vi ses då. Ja. Hej då!